اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این نرزا ازمو اصحاو نبی کریم علیہ السلام دن مبارک سیرت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 رسول الله علیه و رحمه العالمین امر وکړي چې د ملګرلو وجه به سه حبشوله دا, دا تقریبا په بیم سفر کې درته نارينا او اطل زانانه روان شوي د شپې به مزل کو دي دښمنانو تعقیبولو دا سفر ډېر غره مزه کوي نو دوی په کمین کې ناشو جوز به د خلک راځي ومن بیا ني شو لیکن په یو طریقه باندې حبش رزان ورسول لاړ د مکه مشرکان چې خبر شو چې لکه درته آتل لزنانا او دول سڑی و سلور زنانا مخ کی لیر دیداخو تی دی خلق و زان لطار حجرت جوڑ نور به ار سڑے بدی وقت کی ایمان روڑی او علت بورزی حجرت بکے اس منگ بخلاب بجائیں گی زی چلاو سو دا حباش و باشا نجاسی سر دی بارا کی خبرو سوک بلدشی دو کسان انتخاب قدیو پائیں کہ عمر ابن العاص دو به سا سو حبی شویرے دیر سیسی سی و چالا کسڑ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 <سؤال> دا سوس حکومت او دولت باید امن ولا شی او فساد نه بج او دا تحپی مونږ را وڑی لري لیکن تاسو د نشاشیدا ذہن دی برابر کې د خبر نه دخل بځمن سره مخه مخ نه وي مده رسول الله ملګری زکه مونږ د دې فحالاته باندې ته پویږو دا مونږه معلوم دي د دې هر معلوم دي مونږ له سر پلاس ما دراګه جوږندې ځن سره بوزو په دې باندې پویدل کې شرط رسول الله ملګری مجلس ته زمونږ سره استدلال شروع کین نو مونږ ملامت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 <تصفح> انسان به قبیله دل دخل کوله به یریږي نه چې دوک په د چاو در وری ورصه ما دا مثلا نه دا مثلا کوم مر خو به د یغی نه راځي زمونږ اوسوس دي بدن نه دا یو کوي ته اوږه بار بار نه یا په بستر کې یا با اصله باندې مرګ او یا په بل ځای کې لیکن چې کومه مسله د شروع دا بکلکه به نشي مولانا محمد طاهر رحم الله بوویل د توحید او سنت مثال چې د خپل لاس دی وګره چې په زور شته او کنه کني پریږي چې اس بل لاس مو ور ابو طالب شكا الى الله بنفوش شلكت اخف شعور ويفير اخف شعور ربي او تشيروني والله لن يشلو اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاستع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيوننا ودعوتني وزعمت أنك ناسحي فلقد صدق وكنت ثم امينا وعرشت دينا لا محاله أنه من خير اديان البريه دينا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 اوتزم ورى روى وانا على دينه زل محمد رسول الله فدين بني املاس اخلاص شيكه اول كل رب العالمين ايش اسباب برابر كي غيرتهم لك الخي حمزه الرسلهو فرمى شيكه قول لا لا مش بشوه سمله سمسوج ميزان سروكي شلك داتا خبر وكلا وعلى دينه زدر رسول الله فدين ما نشوما وش كده بدين ما نكيم دا خصما ما انا وك بدين ما نكيم نتا ما رب العالمين لي انت جا وكله ويبل